«Там зібралася вся школа!» – вигукнув Фред Візлі, визирнувши з дверей. Навіть «Ого! Дамблдор прийшов подивитися!» У Гаррі тьохнуло серце. «Дамблдор?» – перепитав він і кинувся до дверей, щоб пересвідчитись. Фред казав правду. «Дамблдорову сріблясту бороду годі було з чимось сплутати». Гаррі мало не засміявся. Йому полегшало на душі. Тепер він у безпеці. Снейп ніколи не наважиться зробити йому якусь капость у присутності Дамблдора. Мабуть, саме тому Снейп був таким сердитим, коли команди виходили на поле. І Рон теж це помітив. Я ще ніколи не бачив снейпа таким лютим, сказав він Герміоні. Дивися, починають. Ой, хтось штурхнув Рона в потилицю. Це був Мелфой. О, візлі, пардон, а я тебе й не помітив. Мелфой задоволено вишкірився до креба і гойла. Цікаво, як довго протримається потер на мітлі. «Ну що, Візлі, може, парі?» Рон не відповів. Снейп щойно призначив пенальті на користь Гафелпафу за те, що Джордж Візлі поцілив у нього Бладжером. Герміона, схрестивши пальці, стежила за Гаррі, що кружляв над полем, мов яструб, пильнуючи снича. «Знаєте, – «Як добирають гравців до грифіндорської команди?» – голосно запитав Мелфой через кілька хвилин. Коли Снейп присудив на користь Гафелпафу ще одне пенальті, взагалі без жодної на те причини. «Вони запрошують тих учнів, яких їм шкода. Дивіться, там є Поттер, він не має батьків. Тоді брати Візлі, вони не мають грошей». «Слухай, ти, Лонгботаме, маєш бути в команді, бо в тебе, блін, нема розуму!» Невіл почервонів і повернувся до Мелфоя. «Мелфою, я? Я вартий десятьох таких, як ти!» затинаючись вимовив він. Мелфой, Креб і Гуїл аж застогнали з реготу. Але Рон і далі, пильно стежачи за грою, сказав, «Не бійся його, Невіле! Якби розум був на вагу золота, ти був би біднішим, ніж візлі!» Не переставав знущатися з Невіла Мелфой. Ронові нерви вже мало не рвалися від тривоги Загарі. «Попереджаю Мелфою ще одне слово! Роне!» скрикнула раптом Герміона. «Гаррі! Що, де?» Гаррі зненацька ефектно пірнув униз, а на трибунах почулися зойкі захоплені вигуки. Герміона скочила на ноги, запхавши до рота схрещені пальці, а Гаррі мчав до землі, мов куля. «Короче, Візлі, тобі повезло!» «Поттер, мабуть, помітив на полі якісь грошенята», – глузував Мелфой. Рон не витримав. Не встиг Мелфой оттямитись, як Рон уже стрибнув на нього і повалив додолу. Невіл завагався, а тоді поліз через спинку сидіння на допомогу. «Давай, Гаррі!» – крикнула Герміона, вискочивши на сидіння, щоб краще бачити, як Гаррі мчав просто на Снейпа – вона навіть не помітила ні Мелфоя з Роном, які качалися по землі, ні ударів та зойків, що лунали з клубка рук та ніг, у який перетворилися Невіл, Крейб і Гойл. А в небі, над полем, Снейп якраз розвернув свою метлу, помітивши, як щось яскраво червоне просвистіло повз його голову. Наступної миті Гаррі вже злітав у гору, тріумфально піднявши руку Зі сничем у кулаці. Трибуни вибухли облисками.